як за втрату рецепта вересового меду. А тепер каодна Димка й пам'ятає його. Що-то з нашими людьми приключилося. Димка багато чого знає і вміє. Де і коли яку травину зібрати, щоб найпомічнішою була? Бо то, каже, дуже важливо. Пора і місце, на якому зілля виросло. Воно й бабить. За своє життя не одній сотні новонароджених перев'язали поповину. Не одну тяжку породіллю порятувала від смерті неминучої, І якою погода буде на цілий рік наперед, димка знає. І нібито мову звірини лісової та домашньої розуміє. І лиху людину від доброї вміє відрізнити. Як би та не прикидалася і не придобрювалась. То головне, їй одні відомі всі пропорції приготування вересового меду. При підготовці солоду при варінні сусла, із того солоду та вершечків гілочок з цвітом і термін витримки та брудіння – від тижня до кількох місяців, залежно від бажаного кольору – жовто-червоного або червоно-бурого і призначення. А ще, як приготувати цілющу настоянку із сухих квітів вересу, як ці квіти сушити тільки на свіжому повітрі, де брати воду для настоянки, вона мусить бути лише джерельною, Випадок з воскреслими вояками, який зацікавив Федора, також димчених рук справа. Її рук, та ще, звісно ж, дикого вересу. Трапився він із вояками генерала Брусилова. Вони нібито після того, як випили вересової медовухи, аж два дні лежали як мертві, а на третій ожили, але нічого не пам'ятали. У ту про це всі знають, хтось, мабуть, і направив Федора до димченого хутора за цією історією, тож його зустріч з Даною була не випадковою. Дана чула про це від сусідів і від своїх їх батьків, як і про весь той тривожний час, у який їй суджено було народитись. Солдати царської армії стояли у Туречах двічі. Першого разу, як війна тільки почалася, протримались недовго, а як уже збиралися відступати, то наказали збиратися у дорогу місцевим жителям, їх поспіхом. Евакуювали на схід такого виселення зазнали не тільки туричі, обезлюднуло тоді чимало інших сіл та містечок на значній території Волині. Генерал Брусилов вирішив застосувати тактику випаленої землі, залишити після себе безлюдну мертву територію, на якій би супротивники російської армії не могли отримати жодної підтримки населення, ні харчами, ні реманентом, ні теплим прихистком у хатах. Ну який же селянин погодиться добровільно покинути свою землю, хату, господарство і волоктись у невідомість. Перелякане село гуло, як розтривожений вулик. Але людей, які ледь стигали вхопити які такі пожитки, солдати вантажили на форманки і в дорогу. Хто відмовлявся їхати, чинив спротив, зразу ж ставав безхатьком. Брусилиці ходили вулицями із запаленими смолоскипами і штрикали їх під стріхи осель непокірних. Знову ж таки тактика. Не буде людям, де жити, то не буде й прив'язки до місця, мусить підкоритися і їхати. Половина села пішла тоді з дивом. Сім'ї, вивезені у східні області України та в Росію, так і не повернулися додому до кінця війни. Дехто з них приїхав аж у 20-х роках. Дехто назавжди залишився на чужині. Ті ж, кому вдалося вчасно зметикувати, що воно й до чого, і не далися, щоб їх випровадили із села, втекли до лісу. За непрохідні болота, куди брусилівські вояки боялися поткнутися. Вирішили, краще лишитися без хати, ніж покинути свою землю. Там і перебули час, поки в селі мінялася влада. Після відступу російської армії повернулися у турищі на свої згарища Мусили оселятися у вцілилих будівлях тих, кого царське командування евакуювало. Мали надію до повернення земляків відбудуватись і перебратися у власні хати. Але війна все котилася котилася, то в один, то в інший бік. Крутилася, крутилась по колу, то в класі, як Марко, проклятий по пеклу. І кінця краю її не було видно. Тож чекали терпляче, поки ця Вселенська бійня закінчиться, щоб уже тоді братися за будівництво. Після відступу царських вояків наполовину спалені Туричі перейшли до австрійців. Австріяків у селі зустріли похмурою настороженістю. Офіційно саме вони були ворогами для місцевого населення – бо Волинь належала до Російської імперії. Тамошицький розум підказував, що ні одні, ні другі місцеві друзі, що як для росіян, так і для австрійців це поліське село, заховане серед лісів, у яких колись жили горді тури, звідси і туричі, всього лиш територія бою, а ціліє воно чи згорить дотла разом із усіма його жителями. Обом арміям, як і обом чужим державам, байдуже. Та саме з Астрійцями у Торичі прийшли українські січові стрільці. Патріотично налаштована інтелігенція, студенти, ліцеїсти, викладачі, поети, художники, співаки утворили в австрійській армію свою добре вишколену військову формацію, яка намагалась розбудити етнічну пам'ять на землях, поневолених Російською імперією. Молоді вояки добровольці сколихнули Торичі і дуже хутко і легенько прихилили його до себе. Їхні запальні слова про Україну, про рідну мову і церкву нікого не залишали байдужим. У цій страшній війні, що втягнула у себе понад півтора мільярда людей, майже три чверсті всього населення земної кулі по два боки фронту в обох ворогуючих військово-політичних блоках не зі своєї волі опинилися і тисячі українців.